Què tal? Benvinguts una setmana més al Ningú No és Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya cada setmana a la mateixa hora i anem a presentar abans a explicar una mica com estarà estructurat el Ningú No és Perfecte aquest Nadal, el que és l'equip del programa que avui tindrem xafarderies tindrem notícies calentes i també tindrem a la part final el Juanjo Sarto que aquells que teniu ganes de regalar coses per Nadal, doncs el Juanjo ens ha fet una selecció dels millors còmics que podeu regalar, sigui pel Tió i per Reis, per quan faci falta. Comencem. Marta Sanz, encarregada de xafarderies i productora del programa. Com estem? Bé. Eh, vols dir alguna cosa abans de continuar endavant? No. Ens veiem després. Molt bé. ja Jacin de Montt, què tal? Com estàs? Bé. Tu també. Veig que anem adoptant un to, tots plegats, molt... Eh, amb... Nenalenc. Nadalenc, clinc, clinc, clinc. Jo vaig fer les campanetes, i si vosaltres aneu parlant. I a las chrismas... Ja l'escoltarem. Avui hem preparat musiquetes nadalenques perquè tots estigueu ja ambientats a l'època. Molt bé, Jacina, tindrem notícies calentes, ja dit, eh? Sí sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs res, només eh, recordar-vos... Té una notícia molt calenta. Sí. Que jo, jo em pensava que era mentida. La de Hugh Pobre, Jackman. És que, clar, diu tantes sí. mentides que... Clar, clar. que és com el pastoret no, i... El... No, no. Ah, que vine el lobo, que vine el lobo, ah... Ha estat la setmana de Hugh, eh? Aquesta. Després. Oh. Bé, no et deixem parlar, ja ho veus, eh? No a... Bé, només dir-vos que avui farem el sorteig del lot de còmics de Panini, el lot de còmics que farem al final del programa i la pregunta del proper mes doncs la direm la primera setmana de mes el programa que farem per cap d'any bé, només recordar-vos ara ser una mica com va el tema nadalenc és a dir, la setmana de Nadal farem una repetició d'aquest programa per tant, no diré la setmana que ve perquè potser ens esteu escoltant la repetició la setmana que ve i esclar, o sigui, la setmana de Nadal Regressa al futuro, eh? Regres al futuro. Una, acabo de, de, de crear una paradoxa espai-tems <laughs> Bé, a la setmana de Nadal, que aquí ens en tenim tots, escoltarà una repetició d'aquest programa, o sigui, aquest programa, amb totes les estrenes nadalenques. La setmana de Cap d'Any farem un programa especial del Ningú, no és perfecte, amb el recull de les millors entrevistes i farem la pregunta del lot de Panini Còmics. Això serà la setmana de Cap d'Any. Eh? No direm quines entrevistes, ja us les trobareu. I això sí, eh? podreu ja començar a participar del lot de còmics de Panini del mes de gener, que farem la pregunta i la setmana de Reis ja farem un programa normal eh, especial de Punisher Warzone perquè s'estrena aquella setmana eh? això serà la setmana de Reis i res, que el mes de gener ens visitarà l'editor Marvel de Panini, que és Alejandro Martínez Viturt. Ja ve, l'editor de Panini. Ens visitarà i parlarem amb ell de moltíssimes coses. Tenim una pàgina web, la pàgina web de és perfecta, que podeu estar assabentats del que més us agradi, eh, referent al programa, que és el www.grn.es barra ningunoes. O si aneu a Google ningunoes els primers som nosaltres, grn.es barra ningunoes. O si tenim, també tenim un correu electrònic perquè ens expliqueu el que us dongui la gana, ningunoes arroba hotmail.com o podeu participar en el concurs de Panini en aquesta adreça i també un Facebook entreu a Facebook aneu a Ningú no és perfecte amb accents i allà ens trobareu es podeu fer amics i us anireu assabentant de les novetats que cada setmana hi han en el Ningú no és perfecte per tant si us sembla bé sense, sense més preàmbuls jo mateix l'Ignasi Herbat presentant i dirigint aquest programa el que farem és anar, anar directament amb el que són les novetats cinematogràfiques més destacades d'aquest Nadal estrenas Tartulia y noticias a la gran pantalla me llamo christine collegelin el 10 de marzo mi hijoalter Colinss de 9 años desapareció tras cinco meses de investigación trajeron a un niño a los ángeles desde deca la policía de los ángeles me dijo a mí y a todos ustedes que ese chico era mi hijo pero no era mi hijo ¿Es usted la señora Kristen Collins? Sí. Soy el pastor de la iglesia presbiteriana de St. Paul. He convertido en la misión de mi vida sacar a la luz todo cuando la policía de Los Ángeles desearía que ninguno de nosotros supiera. El departamento de policía no tolera las discrepancias. Está... Parlem de l'intercanvio. Pel·lícula de Clint Eastwood amb Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan Michael Kelly. Aquesta, ben començats aquests Nadals, ja la podrem tenir en cartellera. Torna Clint Eastwood, aquest cop rodant un guió de Joe Michael Straczynski, creador de la sèrie de televisió Babylon 5 i guionista de la sèrie de còmics The Amazing Spiderman durant vuit anys. Joe, com tennyoure a Spiderman que hem passat de llegir històries geni genials a històries de l'ho més avorrit i vulgar. Ben, en aquest cas doncs tenim l'intercanbio que segurament ben escrit està. Basada en fets reals ens situa a Los Angeles al març del 1928, i ens explica la història de Christine Collins, una mare soltera a qui s'agresten a Walter, el seu fill de 9 anys. Un departament de policia corrupta amb poques ganes de treballar en aquest cas, s'ha de posar a la feina per diverses pressions. Un any després, la policia diu haver trobat a Walter, però com escoltava-ho ara l'Angelina Jolie, la seva mare diu que el nen no és el seu fill. El pitjor de tot és que ningú la creurà. La pel·lícula, curiosament, ha estat produïda per Ron Howard, més ocupat en dirigir la pel·lícula del protagonista del Código da Vinci, que no pas en, en posar-se a la feina amb aquesta. Afortunadament va ser Clint Eastwood qui va agafar el projecte al final de tot. I ella es va limitar a la producció, que és la que volia fer aquest home. Uh, Straczynski hem de dir que va triar uh, Clint Eastwood com a director va ser ell qui el va escollir i aquest la va rodar sense cap canvi de guió, un fet inèdit a Hollywood és a dir, el, el, el que veurem és el primer guió entregat pel guionista cosa que mai passa perquè sempre sabem que sempre la cosa s'acaba modificant uh, per tant quasi de que la versió entregada pel guionista ha estat la rodada. Angelina Jolie la van escollir per la seva experiència com a mare, això és el que va dir Clint Eastwood, que ha utilitzat escenes d'assaig de Jolie per integrar-les integrar al muntatge final i tothom ha destacat la rapidesa en la qual la pel·lícula va ser rodada. Només 35 dies, una pel·lícula com aquesta, impressionant. Clint Eastwood, dintre de l'imperajonant que ho és, també el veurem properament a Gran Torino, on surt també com a actor, això em sembla que s'estrena al gener als Estats Units, i prepara ja la seva propera pel·lícula de Human Factor amb Morgan Freeman interpretant a Nelson Mandela. Aquesta la comença a rodar a partir del mes de gener. O sigui, quina màquina el Clint Eastwood. La turbulenta estrella de rock Johnny Monia ha... se le cree muerto. Nuestro Johnny y si están muertos. Sería la tercera vez este año. Estoy muerto. Ya los muertos no nos gusta la compañía. ¿Quién tiene el cuadro? Un nombre. Johnny Money. ¿Cómo va un fiambre a venderte un cuadro? Bonito cuadro, Yuri. Quédetelo durante un tiempo, a lo mejor te trae suerte. Pete, ¿dónde está el cuadro? Archie, me han robado. Era su cuadro favorito, su, su cuadro de la suerte. Abarca unas 5 hectáreas y será una de las principales zonas residenciales de Londres. Los tiempos cambian, ya no hay respeto por la vieja escuela. ¿Cuánto va a costarme? 7 millones de euros. ¿7 millones de euros? 7 millones. ¿Visto en la calculadora no parecía pesar tanto? Uh -huh. Doncs això que escoltem és el tráiler de Rock and Roll, la pel·lícula que arriba el 2 de gener de Guy Ritchie, la seva millor pel·lícula, a meu criteri, que es va preestrenar al Festival de Sitges, en Gerard Butler, impressionant, Tom Wilkinson, també impressionant, i la Sandy Newton. Ens trobem en el Londres actual, en el sector immobiliari, és el que es mouen els mafiosos avui en dia. Lenny Cole és un mafiós de la vella escola, interpretat per Tom Wilkinson, on sap perfectament aquí cal subornar, però els temps canvien, i un mafiós rus... Uri Ivanovic, que posseix un equip de futbol de la ciutat, ve a imposar el seu criteri. És una clara referència a el que, de certa manera, està passant amb el Chelsea, que eh? hi ha un empresari no sabem si mafiosos o no, però que, que sí que dirigeix un equip de futbol. Amb milions disponibles, els dos mafiosos xucaran, eh, xucaran per un, un tros del pastís. Fins i tot, One Two, un delinqüent de baix bol, que interpreta Gerard Butler, farà el que sigui per aconseguir entrar a Primera Divisió. I per què és la millor pel·lícula de Guy Ritchie? Doncs perquè, banda d'acció, diàlegs enginyosos, està plena de sentit de l'humor. La veritat és una pel·lícula divertidíssima jo crec que estem davant de, de l'o que he vist de les millors pel·lícules d'aquest Nadal per no dir la millor que veurem a Nadal per Austràlia, la pel·lícula de Buzz Lurman eh, director de pel·lícules com Romeo i Julieta i Moline Rouge dos musicals que a mi m'agraden eh, recordem que la teva banda sonora Marta pertany a la pel·lícula de Romeo i Julieta eh? La meva banda? Sí, la banda sonora de les xafarderies de Hollywood. Ah, el tema. Sí, el tema. Ja no me'n recordava. Oh, sí, per sí. cert, per cert, uh, puc dir una cosa? Sí, pots. Perquè no ho diré a les xafarderies. Mm. Uh, el director, Bas Lurman, es diu? Sí. Diu que mai més rodarà amb Nicole Kidman. Bé, doncs... Bravo! bravo. Per, per alguna cosa en concret? Sí, sí, sí perquè per que diu que cada vegada que ha rodat una pel·lícula amb ella han passat coses importants, bones i desgràcies a la seva vida. En Molin Rouge, el primer dia de rodatge, es va morir el seu pare. Mm, I a Austràlia? I, i Nicole Keeman es va separar de Don Cruz. I amb Austràlia, ella es va quedar embarassada. Que es veu mm. que li van fer rodar, es veu que la pel·lícula, no, no desballaré res, important, es veu que la pel·ícula ella ha de dir, no em puc quedar embarassada. Ja, ja, ja. i diu que van anar sota un arbre i li va dir, vas, vas, vas, vas. haig de Bé, parlar tu Parlem d'Austràlia, després de 7 anys inactiu ens explica durant dues hores i mitja la història d'una aristòcrata anglesa careita del seu marit una granja de bestiar Austràlia malgrat tenir una idea clara de vendre-la un cop allí veu que és una oportunitat de començar una nova vida malgrat que els terratenents es volen apoderar de la granja, ella no es donarà per vençuda i rebrà l'ajut d'un nen aborigen i d'un rodabaquer amb el que inicia una relació sessió sentimental. En aquest nou món haurà d'enfrontar l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Com a tema secundari trobem els nens aborígens que van ser separats de les seves famílies per tals d'integrar-los a la societat blanca. L'Hurman diu haver fet una pel·lícula ultraromàntica en la que tot és gran. I aquí diu que és allò que el Ben s'endogué d'Austràlia. Per cert, avui ha sortit una notícia que es veu que eh, els aborígens d'Austràlia eh, li volen fer el boicot a la pel·lícula perquè durant la roda de premsa eh, ella ha tocat un instrument que es veu que només poden tocar els aborígens mascles i ell l'ha tocat en una roda de premsa per tant, això... si vol tocar el meu instrument bé, <laughs> deixarem el teu correu electrònic a la nostra pàgina web, perfecte uh, anem per la següent Què eres? fue lo que me preguntó aquella mujer soy una especie de fantasma todavía me muevo, todavía respiro todavía estoy vivo soy octopus tengo ocho de todo Eres un desastre. Tres bales. Solo me atravesaron. Anoche estuviste a un paso de la morgue y mírate ahora. Això que escoltem ens arriba el dia de Nadal. És de Spirit, pel·lícula de Frank Miller, amb Gabriel Maig, Eva Mendes, Scarlett Johansson i Samuel Jackson, que fa el paper d'aquest Octopus, que tiene 8 de todo, no sabem si... bé, és igual. Primera pel·lícula del guionista de còmics Frank Miller en solitari. Miller va ajudar a Robert Rodríguez en les tasques de director en l'adaptació cinematogràfica del seu propi còmic, Sin City, en la pel·lícula del mateix nom. Miller adapta un còmic que no és d'ell, sinó d'un dels mestres del món del còmic, Will Eisner. El còmic Spirit va néixer al 1940 i el seu protagonista és un heroi emmascarat, vestit americània, corbata, guants i un barret. Spirit no té supernatura poders. En realitat, és de Nicole, un policia que tothom creu que està mort. Millet ha donat un toc visual a la pel·lícula, que resta a veure amb el còmic, limitant-se a utilitzar l'aspecte visual utilitzat a Sin City, oblidant-se de que no està fent Sin City 2. A Samuel L. Jackson, ja ho hem dit abans, se li ha reservat el paper del malvat Octopus. És de les pel·lícules que més por fa veure aquest Nadal. I ja ha sortit la primera crítica. I la destrossa tan completament... Mhm. Uh -huh. Jan dic que a millor és la, la, la com es diu la noia aquesta. Lleva la Eva Sí, l Eva Mendès que és a millor la bueno, ya... No, no. Sí, com interpretes? Són uns malpensats, saps sí, sí, sí. programa. Vinga anem a ambrar-lo següent. By the of the century, organ failure had become a worldwide epidemic. Oh! But Geneko was there to satisfy the demand for organ replacements. Enjoy day and the problem is, if you miss a payment, Geneko sends out the repo man. And when he finds you, your time is up. Collect on the handleman account at once. Estem escoltant el Repo, de genètica ópera de Darren Limbousman, amb Paul Sorbino, Paris Hilton, Alexa Vega i Anthony Heath. És la pel·lícula en la que ens van confiscar les càmeres i els mòbils a Sitges que, com que la sessió de les 12 del matí no es va poder veure, degut a que, a que bé, Buenavista es va despenjar amb aquesta situació, o el festival, doncs, eh, es va desentendre i al final doncs es va haver obligat a fer-ho, la van veure de, entre 2 i 4 de la matinada. És una hora estupenda. Bé, es tracta d'un musical ambientat l'any 2056 que, degut a una, una epidèmia, els òrgans de la població comencen a fallar. Per salvar el poble, sorgeix l'empresa Ginko, una empresa de biotecnologia que ofereix transplantaments d'òrgans. Ara bé, si no pots fer front al deute, Ginko envia Repoman, que t'arrencarà brutalment, sigui un cor, una cama, un dit o un pulmó. És una òpera sobre la genètica, una autèntica pel·lícula de culte, pel ser musical, per la temàtica i pel seu aspecte visual narratiu molt proper al còmic. Hem de dir que és la primera pel·lícula de debò del director de Sou 2, 3 i 4. Jo la recomano, eh, perquè és una autèntica pel·lícula de culta que segurament no anirà a veure ningú, però és igual, és... serà d'aquelles pel·lis que amb els anys es convertiran de cultes si és que ja no és una pel·li oculta abans de la seva estrena Però d'aquí dos personamics, la següent pel·lícula de Neil Labut en Samuel L. Jackson, Patrick Wilson i Kerry Washington. És Un curiós film que ha dirigit Labut, un dels cineastes independents més interessants dels Estats Units, que ha rodat un thriller que aparentment poc semblar, poc, molt, eh, poc, oi, ara m'he fet un embarbussament, poc, poc, oi, me'n sortirà no me'n sortiré, pot semblar poc, molt comercial i convencional, bé, més o menys. Un matrimoni format per un blanc i una negra es muda en un barri residencial on seran rebuts austerament per un veí que resulta ser un racista policia negre que interpreta Samuel L. Jackson. La parella viurà un infern i el policia els farà la vida impossible, però no tenen cap credibilitat davant un veterà policia local en 30 anys d'experiència. La but que sempre parla de temes provocadors i políticament incorrectes, tracta la qüestió del racisme, però sense entrar-hi a fons. El film es concentra més en thriller. Com a curiositat direm que està produïda per Will Smith. You better watch out, you better not cry la següent proposta és City of Ember, a la recerca de la llum, pel·lícula de Gil Keenan, director, per exemple, de la pel·lícula de dibuixos animats extraordinària Monster House, en Harry Treadway, Cerise Ronan, que és la nena que sortia de la pel·lícula Expiación, Tim Robbins, Bill Murray i Martin Landau. És el film que va clausurar el Sitges 2008, una pel·lícula de nivell infantil per a aquestes festes que, malgrat no és gran cosa, superen escreix a productes com Nàrnia, Aragorn o La brújola dorada. La ciutat d'Enver es va construir sota terra per protegir els habitants del planeta d'una catàstrofe mundial. Els seus habitants depenen de l'abastiment d'aliments i llum elèctrica. Amb els anys ja ningú recorda que fora hi havia un món i els aliments comencen a escasejar i els generadors elèctrics a finalitzar la seva vida útil. En una societat on els nens treballen i la seva professió és triada a sorteig sense tenir en compte ni la vocació ni les seves facultats, un nen i una nena s'atreviran a anar més enllà per trobar una solució definitiva als problemes que amenacen la seva corrupta i vil societat. El seu director Gil Kinen s'ha basat en pel·lícules com Els Gunis, per construir una història on els nens són els protagonistes i els adults tan sols personatges de suport. Hem de dir que va ser estrenada fa dos mesos als Estats Units, on no va funcionar en taquilla, probablement per, el, per un problema de dates, ja que es tracta d'un film perfecte per estrenar durant les festes de Nadal. Els nens i els hi encantarà i els adults es distrauran i no es sentiran insultats. i eh, si poguéssim fer vídeos, penxar-nos el YouTube eh, que fan alguns col·laboradors eh, mentre eh, anem escoltant músiques. Bé, eh, i aquestes festes ens arribaran també pel·lícules nadalenques per cremar directament a la foguera, com per exemple Como en casa en ningún sitio, amb Vince i Race Witherspoon, la però noia... Però no, però no, Què, això és un pel·lículon. Sí, directe a la foguera. La noia, Reese Witherspoon, que seguidament tothom pensa com és possible que aquesta tia tingui un Òscar? Doncs sí, és aquesta. Di que sí, amb Jim Carrey, eh, que ja d'ell no se'n recorda ni a la seva mare, però bé, estrena la pel·lícula. Eh, el valent d'Esperox, un film infantil sobre un ratolí que s'enamora d'una princesa. Wings, el secret del regne perdut eh, per a les nenes fans de les fades de Mattel. Question d honor, un film policial d'Edward Norton que ha estat un fracàs total de recaptació i crítica als Estats eh, Units. Eh, eh, eh. Sí. És Norton. sí, però la pel·lícula es veu que és, un, és fiasco, un fiasco I el d'Esperó, m'ha agradat el tràiler Ai, mira, jo no gaire I el camp dels ocells, amb els Reis Max marxant a adorar el nen Jesús Però si tots són pel·lículons, o sigui, bueno, les que has deixat són les millors Són les millors, no? I acaba amb una família con conclàssia, una comèdia romàntica amb Jessica Biel Jessica Això... sí Biel? Oh, sí, que no ho entenc S'havia de fer una selecció i hem trivat per aquí Preparat, que anem per les teves notícies ben calentes. No, no, jo plego. Tu ja... Què donem per 10 dòlars? Tout ce que tu veux. Tout ce, tout ce. do anything. No oh, no no no no do... Doncs comencem quan vulguis, ja sent. bé amb dos retorns que, de personatges a còmiques que reconverteixen per tornar a llançar la franquícia. Mm -hmm. El primer és de Phantom, l'Hombre en Masqueradeu, que recomano tothom qui no l'ha llegit que llegeixi, perquè a mi m'encanta. Jo vaig veure la pel·lícula aquesta. Que... Amb Billy Zane, és el 1996, mm -hmm. també sortia Cacidin Zeta-Jones. Bé, era una pel·lícula bastant austera. Era una pe·li cutre... Sí. de Seria B, però, bueno, mira... Ralles. Sí, sí, tu sí. T'ho passaves bé, sí. però... era aventurilles. Era com una pe·li dels anys 50, de fet, eh? Sí, bueno, els... Sí, el còmic el era una, còmic una mica era això. Sí, sí. Doncs ara el volen modernitzar amb 87 milions de pressupost, guió de Tim Boyle, i producció Sherlock Simington també. Ah, molt bé. El productor m'encanta. Sí, Fantàstic. Sí, és molt conegut. Sí, sí, seu. sí. Una altra que torna és El Cuervo. Ah, que recordem que la primera pel·lícula va ser on van matar a Brandon Lee per accident mm. diuen per accident Però diu que es va matar ell eh? per accident per ex... va, mala sort mm -hmm. és el que té fer pel·lícules amb Alex Proyas això, una pel·lícula amb Alex Proyas eh? i que bueno que ha tingut no sé quantes seqüeles i ets a videoclub Sí, sí, moltes. En van estrenar una o dues seqüeles al cinema i la resta ja ha estat carn de videoclub, de DVD, vaja, avui en dia. Els millors productes sempre són directes a videoclub, com sí, sí. ho sap. Doncs tornarà en direcció Stephen Norrington, que és aquell senyor immens, per mi, que va fer Blade. Blade. sí. I que després va fer aquella penosa pel·lícula que era la Lliga de les Ombres Extraordinaris. Mm. Però bé, Blade era fantàstica. I... Sí, estava bé la primera de Blade, sí, sí. Doncs res, que tornen a North Room i a veure què tal... Una altra pel·lícula que torna és Tron, un mític film de ciència-ficció de del sí, Cisney, sí. que aquesta vegada, eh, perquè sapigueu com s'escriu per si voleu buscar informació per internet, és Tron, però canviem la O per un 2. Ah, i, I això? A ficar, ah, però, però fes la segona part. Pues... I a Fritz, què? Recupera el personatge? No, o... però tenim ah. Olivia Wilde i Boo Garret, que, que, bueno, per descriure les trios us diré com, ficar-me'n el titular a internet, que era Incercoin i sortien fotos a les dues ah, molt bé d'aquestes senyoretes sí, que prometen la eh, les heu pogut veure juntes a Turistes aquell film cut de sí, sí. terror però, gran, eh? però sortien totes dues pues, ja, el nivell femení és alt, eh? sí, sí i la bugarreta aquesta es veu que surt a House a les últimes temporades uh -huh. no sé què és la bé. després tenim una mala notícia perquè els primers passes a Terminator Salvation han tingut molt l'èxit. <laughs> això és una mala notícia. Sí, perquè, perquè ja estan preparant la seqüela, ah, sí, sí. que s'estrenarà 2011, però es veu que això que es passi és previs, la gent ha flipat en colors. Recordem mm -hmm. que hi ha Christian Bale, i el diatre és en Max G, el... Això que jo he vist al i No n'hi ha per tant. No, no, no m'ha fet gaire bona pinta, la veritat. A part eh? de l'últim tràiler que surt el Terminator gegant aquell, ja. tot l'altre ho he vist bastant A, veure, a mi un Terminator sense suarç no hi ha realitat és que no m'interessa. Doncs Soc que bastant que si, clar. Si fos, tampoc... Sí, sí, sí, si fos el morbo de Schwarzenegger. O un Terminator que suposa que és un robot 1, és, és igual, ja... ja és... Volem veure Arnold fent de Terminator, si no, no ens interessa. No sé, no em faria gaire il·lusió, la veritat. Prefereixo la Terminator 3, la Terminatri. Sí, sí, però Arnold... Que no, que no, que jo progresso la tira vestida bueno, bueno, les seves preferències, sí, sí, escolta, jo... Una que sí que veurem, vestida de cuero, com m'ho he lligat, eh? ja un sí, periodista. Sí, sembla un i ja. Ah, sí. ah, sí. ah, ah ja ho veuen. Uh, serà Nolan, que ja té una actriu per enfundar se al vestit de Catwoman, que al final, segons una font fiable de la Warner, serà Raquel Weiss. No li veig, però per no? res, No? Ai, per favor, és bona actriu, està sí, bona. Sí, però la Rachel... I és, bueno, una gata, és... Ah, Sí, però ah, ja és una... comença a ser una actriu madureta. Ja, com m'agraden. No sé, no li cau de veure de Catwoman, eh? Ai, a mi sí, ma... Mm, mm, no, no. Ah, és que per internet corre una foto que es va fer per una sessió de fotos per una revista vestida queer. Mm -hmm. I és que jo l'he vist, jo l'he vist. Bé, bé. si no la fitxo jo i faig la meva versió Exacte. i per últim la notícia que tothom me la volia tombar abans d'entrar però sí. que resulta que és certa és Hugh Jackman que s'ha presentat a la propera gala dels Oscars això és una notícia que ha impressionat a tothom perquè clar, tothom s'espera un actor de comèdia o un presentador de xou de, no? de televisió sí, americana el de l'any passat ens va agradar, ho feia bé sí, sí, sí. i no, s'han decantat parell que també és notícia perquè Hugh Jackman acaba de sonar trailer X-Men Love and No Origin. X-Men Origins la vegna. Vera, em sembla que el tenim a punt Oi, per sortir. Sí, sí, Ni sí, preparat sí. ni res. Goita, goita, mira, mira, mira, escolta, escolta, escolta això. Oh, the horrible things. You're alive. The father. The war you loved special tea. Join me. Un trailer que tenim penjat al nostre Facebook i que també penjarem a la nostra pàgina web i que a mim me fa molt bona pinta, eh? Fa molt bona pinta la pel·lícula M'ha fet molt... Sí, sí, Jacint, sí, sí, t'estic ah, yes. parlant a tu. Ah, sí. Bé, bueno, doncs a mi no m'ha fet bona pinta, per res. No, em sap greu, eh? Perquè veig que vol embarrejar masses coses i masses personatges secundaris que sí, veig que ens perderem. Sí, sí, amb això... Bé, bueno, ja ho veurem, perquè també és un tràiler, el tràiler t'ensenya una mica de tot, no? Però, vull dir, respecten el que és l'urgent de la Bethnal, al còmic, no? Un nen eh, a principis de segle d'una família aristòcrata que descobreix, doncs, que té poders i en aquella societat, doncs, es transforma, no? Ara, tot això et tota quep una pel·lícula? Sí, home, sí, sí, sí. A mi em fa por per això, eh? Perquè no hi quepiga tot. Que ho vulguin fer... A veure, el, el, el fet de, de... No sé, a mi m'ha agradat el tràiler, eh? I el Hugh Jackman pràcticament m'agrada tot el que fa. Vull dir que... que escolta, que, que té bona pinta. No, per ell sí, però mm -hmm. això em fa molta por. Molta. Marta, a tu t'ha agradat el tràiler o què? Per, per acabar amb el tema tràiler de, de l'Obed Snow. És que... O sigui... No, no... No sé. Bueno, les imatges i sí, tot. Sí, clar, però és, que és el que et vaig dir. Vaig una successió d'imatges i no em vaig quedar amb la història. Escoltés és un sé tràiler. És un... Sí, però no és un teaser. Un tràiler ja t'has d'empapar d'alguna coseta. Però n'hi haurà una altra més endavant. Això és a la presentació, i llavors és un teaser tràiler, i llavors més endavant hi ha l'altre tràiler que t'acaba... Però a veure, els que no manien no tant d'explicar la pel·lícula. Això és una mania que té molta gent. No t'han d'explicar o sea, a la pel·ícula els tràilers. que m'expliquin al final, perquè si és dolent ja no hi vaig. Doncs fora, això és un mal tràiler, un bon tràiler. Que per cert, que, que hi ha frics imatges. que han dit que en el tràiler ja han vist en Massacre en Deep Pool. I jo no l'hi he mm. vist. No sé. O tinc que mirar frame a frame que no Jo he vist la Mole, aquesta sí que es Sí, diu. sí, Que sí. gran, està molt I bé, el eh? Gambito. Sí, i Gambito. Que dius, bueno, que hi pinta l'origen de la Bethany el Gambito, però vaja... Eh, es diu ja. Gambito? Uh, Gambit, en anglès. Però és Gambito, no, en espanyol? Gambito, sí. Gambito. Gambito. És es que jo quan he sentit les notícies en teatre m'ha fet un bueno, pas és que de les de... notícies en teatre és que ja Gambito. no sé ni per què les mires. Bé, anem directament pel, per la tertúlia. Doncs vinga, felicitem el Nadal a tothom amb Guns en Roses i nosaltres el que fem doncs, és parlar d'Ultimàtum a la Tierra Marta, això sí, suposo que t'agradarà parlar d'Ultimàtum a la Tierra És sí. que me fas parlar de trailers que jo no sé què dir molt bé, doncs A si més està. de l'Obed no, no sóc fan de no no t'agrada i ho ja, home, no? Sí, però... Sisplau, va, molt... Parla d'Ultimàtum a la Tierra, home que és el que... Surt molt verbut i guarro El que no rei, jo... Però <ríe> bueno, si al principi de la pel·lícula, sí Sis sí, que surt barbut, és veritat. Sí, eh? està fantàstic, Quino Rips, està bueno, com sempre. Però si no mou la cara, com sempre. Està <ríe> estat una planta al tràje, li queda fantàstica més, està prim, ben conservat. En I, I la pel·lícula què? Perquè... Bé, bueno, uh, no. La pel·lícula és un come cocos, és a dir, la veus, uh, te van explicant una història i mentrestant, mira, és entretinguda, però quan acabes dius, què he vist? No m'ha convençut. A veure, jo crec que és una pel·lícula que, que està bé, sobretot la primera part, i que llavors una mica eh, crec que està desaprofitada. És a dir, bé, era una pel·lícula, l'original, de ciència-ficció dels anys 50, molt de l'època, perquè volia denunciar doncs la Guerra Freda, els diferents conflictes bèl·lics, etc etc. Però aquí no, aquest... no se't veu. No, aquest tipus... Clar, man, perquè han hagut ah. de canviar-ho. I aquí el que volen dir... Bé, bueno, humans, us esteu carregant el planeta, però no t'expliquen... Com és que ens estem carregant el planeta, no? Però tu l'imagines. Si... Ja, però és que m'entens? Vull dir, si tu estàs fent una pel·lícula amb moralina, perquè no deixa de ser això, doncs posa-la sobre la taula, siga sincer. A mi m'ha faltat l'Algor. Jo crec que l'Algor havia... hauria de ser Clato. Clar, l'Algor era Clato, sí senyor. Jo crec que sí, hauria estat el puntasso de la pel·lícula. Clar, perquè, bueno, I tu pots imaginar què? El calentament, l'escalfament del planeta, les guerres que, que, que s'estan muntant als diversos paï eh, països i governs... L'especulació immobiliària... Jo què sé, clar, que aquí et pots imaginar moltes coses de perquè què clar, els humans s'estan... És, és, cre... és que hi havia tanta cosa, suposo, que el director ja li sobrepassava de, de, de treball. Ja, ja, de ja, ja. Bé, una pena, una pena. No sé, jo crec que s'hi podia haver aprofitat millor... I, i no sé, hi ha i... imatges que te les donen com percebudes, no t'expliquen res absolutament, per exemple eh, no sé si puc explicar-ho, però el fet que les esferes sortin de la Terra uh -huh. i que tu vegis només amb una escena dos escorpins i una serpa acostant-se a una esfera jo vaig pensar que se, que se sentien atretes per aquell Andròmina. Eh, sí, bueno, aquell llavors ho dius de Noé, no? I llavors, saps? Sí, El... sí. Però si no, no ho hagués... No, no, sí que és veritat que hi ha coses, que, o sigui, coses molt interessants que hi podrien entrar i no hi entra i per fer és concentrar-se en un altre tipus de coses. I per altra banda, si fas un remake, no cal que tampoc siguis literal a l'original sinó que, escolta, que pots fer altres coses diferents i millorar-les. Penso jo. És que ja des de principi ja no me la crec, perquè uh, van a buscar la biòloga, l'astrobiòloga. Uh -huh. Això sí, Jennifer Connelly extraordinària eh? De lo bueno, millor de la pel·lícula. Sí. Que no arriba, ja I fora, fill, i, i jo em quedo ser, amb, amb uh, Que va, no val res. Uh, i, uh, o sigui, la, una de les primeres escenes uh, arriba, se l'embolen... Uh, amb... A agafar l'astrobiòloga de casa seva per endur-se-la a un lloc secret per, se suposa, investigar aquest fenomen i van amb totes les sirenes amb, un, amb, bueno, amb una comitiva motos, cotxes però i, i tallen l'autovia. És una mica espectacular, la cosa. Bé, canvien de pel·lícules i també no sé si poden recomanar Superfumados a veure, no és del millor del Jotà Patou sí, Jessi, m'ha la cara. Ah, l'has vist Superfumados, sí. què t'ha semblat? Ah, bé. Bueno. Està bé. No és, clar, no és tan bona com rama Fatal, per ficar-ho exemple... No, no, esclar, no, no, no. no. Eh, Diré, humor i veure, acció... Si comprem la mateixa factoria a Patou, Supersalidos és molt millor. No, home, això sí que no. Això sí, sí. No, home, no, mm... Supersalidos té, té una història. Mm... Aquí la veritat és que no té història. Totes, no tu has sé... estat un pis amb gent fumada? Ai, mira, però no tracta d'això. O sigui, és una pel·lícula cansa una mica, carrega. I trobo que l'àpat un gran problema que té que no s'ha fer comèdies d'hora i mitja, que és el que totes les comèdies. perquè durant duran hores les seves pel·lícules? Això no és necessari. Trobo que s'allarga i es fa pesat. I, i, i és així. Sí, sí. Mm, és que a mi va haver-hi paranoies que les vaig trobar molt ben trobades i em va fer gràcia aquestes... Hi ha coses que sí que et sobren. Però m'hi vaig fixar una cosa que no sé si t'hi vas fixar tu. Tu trobes que hi ha paral·lelismes a la pel·lícula amb la filmografia de Quentin Tarantino... No, ni una. L'escena de, de la lluita a la cuina hmm. és molt semblant, bueno, dins el que cap, a la de Kill Bill. Tu que passa que ets un fric de Tarantino i que tot li trobes reminiscents. La parella de matons <laughs> són una còpia 26 Jules bastant descarada jo crec que no, eh? però vaja I és que no hi ha sé. 3 o 4 punts que vaig dir, és completament Tantino i diferents pel·lícules de Tantino potser soc un fric i potser l'ambient fumat em va contagiar jo crec que però... una mica va per aquí la cosa però bueno, acceptable i si m'ho vas recomanar ràpidament una altra pel·lícula que és un gran dia per ella, és una de Francesc McDormand que aquesta sí que està superbé, és una pe·li senzilleta però està molt bé és una història romàntica d'una assistenta eh, a Londres dels anys, eh, no, anys 50 no, anterior, perquè està a punt d'esclatar la Segona Guerra Mundial o si sigui, l'any 39 aproximadament i està molt bé, és una pel·li així romanticona i tal, però que té de tot i és molt divertida, la veritat val molt la pena, eh? que és un gran dia per a elles Barta, preparada? Que ara sí, anem per les xafraderies Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafraderies de Hollywood Com vulguis, Marta. Estava aquí, jo. Ah, jo no sé, com que t'havies ocupat de remenar en papers i tal. Mm. Doncs vinga, començar. Parlem d'un amic del programa, tant de bo fos amic al Facebook, el crític de cinema Roger Ebert. Mm, bueno, és un admirador del... Ah, és, és, som admiradors seus? Sí, exacte. Fantàstic, doncs sí, sí. el nostre... No, Admirat. Com... Admirat? sí serà membre d'honor de l'Associació de Directors d'Amèrica. El crític de 66 anys i bueno, amic d'aquest programa rebrà aquest honor a la cerimònia anual de Premis de Los Angeles el mes que ve. Ebert serà considerat el crític de cine més famós, és considerat el crític de cine més famós dels Estats Units i li serà reconeguda la seva contribució a la indústria del cinema. Roger Ebert va tornar a escriure crítiques a principis d'aquest any ja que va estar un lapsus de temps sense fer-ho perquè patia càncer, que el va deixar sense veu l'any 2006. Uh -huh. I ens alegrem d'aquest reconeixement, I tant, i perquè tant que és la sí. primera persona fora de no Nosaltres sempre comentem les seves crítiques sí, al programa clar, uh -huh. Kate Hudson que promet romandre soltera almenys tant de temps com li sigui possible hmm, no sabem quan serà això a Hudson li encanta la seva vida de soltera després de separar-se del seu marit Chris Robinson li agrada tant això de fer i desfer al seu gust que s'està rumiant de tornar a viure amb parella i encara més a casar-s'hi tampoc s'està sola del tot ja sabeu que té un... el seu fill Ryder de 4 anys molt bé. Que per cert, això que li els Beatles. Uh -huh. Què més? Jovenet, però li agraden les sí, coses Sí, li agraden els retro. Està bé, està bé. El segon fill de Naomi Watts es diu Samuel i ja és aquest món. Watts i el seu marit, Livers River, River, River, or... River sí. han donat la benvinguda, com diries tu, Jacint? L'home aquell. L'home aquell. Fa d'anar-teix de Sable i l'Obef, no? no? Sí. Exacte. Doncs han donat la benvinguda al seu fill Samuel, qui ha pesat 3 quilos 240 grams i que va néixer a Nova York dissabte passat. El nen es dirà Samuel Kai River. El de Kai no, no ho entenc. Bé, bueno, ens alegrem per Samuel, que no és sí. un nom normal. El petit Samuel té un germà més gran, Alexander, que va néixer a Los Angeles al 2007. Bé, m'agrada aquesta parella cert, que posa noms normals a seus sí, fills. Sí, ella té 40 anys i ell 41. Misha, sí, es conserva fantàsticament. Sí, sí. Michelle Williams no recollirà cap premi pòstum al seu ex, eh, del seu ex Heath Ledger. Ledger, eh, Ledger, tu que estàs en el cel, estàs nominat per als Globus d'Or. Li han dit així? O... Sí, no ho sé com li han fet arribar la invitació. La veritat, vull ignorar M'agradaria saber-ho. Eh, doncs està nominat per als Globus d'Or en el seu paper de Joker, l'última de Batman, i mm. és més que previsible que es converteixi en el segon actor que guanya un Oscar, un cop mort Després de Peter Finch al 1977. Molt mal fet. A mi em una tonteria, això. Sí. Donar-li un perquè s'ha eh? Sí, clar, perquè llavors sempre hi ha... Què li han donat? Perquè ho va fer bé o perquè s'ha mort? No sempre hi ha aquesta incògnita. I, home, jo crec que, a veure, que si el ha de un premi, que sigui una persona que estigui viva, no? no hi ha sé. alguna persona que no s'hagi suïcidat a base de pastilles i de drogues. Bueno, de... bueno, bueno, va, calma, ah, és un... calma. No, Fora, Michelle, Williams, Michelle Williams, mare de Matilde, la filla de Ledger i de, i de Williams, era una de les persones que havien triat perquè recollís els premis amb, amb nom del difunt, perquè no només estan els globus o els que no sé si hi ha algú més. I juntament també han pensat amb el seu pare, Quim, que suposo que al final serà el seu pare aquí, qui s'aixeca aquí. Williams ja ha dit i ja ha estat clara que no recollirà cap premi de Head Ledger i no ha donat cap més explicació. Jo crec que ha estat per la cosa de l'herència. No ho sé. Deu estar emprenyada. Què més? Uh, Bobby Farrelli ha estat arrestat per barallar-se amb uns policies. Uh, pot ser? D'amendambers són dos tontos muy tontos. Sí. sí va, va, Dóna eh? la filmografia a aquests senyors. Bueno, espectacular. Sí. I estan preparant una pel·lícula amb els Jones Brothers. Sí! Ah, també parlo d'això. El eh? director de dos tontos muy tontos va ser detingut a principis de mes després de culpejar... Bueno, de, sí, Però, sí, aquest home es queda tancat permanentment a la presó. No. Que ens podem estalviar, I eh? Després d'estomacar-se amb uns policies a fora d'un bar de copes a Vermont. El germà Ferrelli, un dels germans, l'altre no sé com es diu... Peter. Pues 50, Peter i Bobby són. Té 50 anys. Mhm. Mm té una edat, té una edat, va sí, ser sí. posat en llibertat sota la fiança de 500 dòlars que em diràs això, és un cafè per a ells podem avançar que el proper projecte de Boy Farrelly és una comèdia protagonitzada pels Jonas Brothers que es dirà, ho <susurreny> saps com es diu? no, no, no. <susurreny> Walter the Farting Dog que vol dir Walter el gos que fa pets, o sigui sobre un gos flautolent aneu menjar un guió darrere es veu? sí, Ignasi? sí no dius volen... res? No, no, no. Val. Prefereixo no comentar. Em sembla divertit. Bé, bé. Un gos que es fa pets. Bueno. No sé què que vols que afegeixi d'un <laughs> gos. Jennifer Aniston. Home, no sé qui farà de gos. I qui farà els pets? Exacte. Bé, sí. Van veure el trailer de Chihuahua. Sí, Beverly Hills Chihuahua. Eh, pues oh. Està superbé el tràiler. Ah, eh? Jo crec que són pel·liculons. Sí sí, sí, sí, bueno... Uh, Jennifer Aniston manté en secret les seves habilitats cantants. El seu xicot John Mayer, que és músic, diu que a Aniston li encanta cantar i que podria tenir futur en aquest món. Però l'actriu més coneguda per la sèrie Friends és tímida a l'hora de mostrar la seva veu i només canta quan creu que ningú l'escolta. Si li fa cosa mostrar la veu, que ensenya els pits. És un missatge que li llenço des d'aquí. habilitat és aquesta? Sí, ara t'anava a dir... No, si li fa cosa ensenyar la seva veu, doncs pues que ensenya els pits. En fi, és, és igual. Marta, tira endavant, tira endavant. No acabem d'entendre-ho, però és igual. Tara Raid, deu ser aquest tipus d'humor de high school musical. No, ja no parlen de humor crepusculo. Ah, ah, ah. Tara Raid ingressa a la rehabilitació en Josin sí le farà companyia. Va, és una gran amiga de festes de Paris Hilton. Tara sí, sí. l'actriu de 33 anys, coneguda pel seu paper American Pie, aquella rosseta, ulls clarets, passarà el Nadal i l'any nou al centre de tractament promeses de Malibu a Califòrnia, el que també se'n va a Malibú, saps? Dir, a la festa de cap d'any hi haurà el... Qual, no, M imagino. No, no, no. Oh. que no sap, No sabem de quina addicció la tractaran. De tot, és un felafecte que Cepalt <ríe> últimament s'ha ficat molt foca, eh? perquè la segueixo per fotos, està, està horrible, eh. Que era maca culazo. aquesta noia. Sou, eh? un amic d'ara de ha declarat que ha estat decisió de l'actriu i que la seva família i els seus amics li molt de suport i acabo amb una notícia que no sé si tinc temps de... sí, tens temps doncs, bueno, me l'havia apuntat així a última hora i eh, resulta que el, la barca o el vaixell, no sé eh, són 40 peus de, de no sé quan deu ser ah, sí, era, com una, era, era una, una, bar, una barcassa una barcassa sí. original, on un tauró va mossegar aquesta barca, i que va inspirar la pel·lícula Tiburon, surt a subhasta. Ho enteneu? Sí, sí, sí. Val. Uh, aquest home era, és de Nova York, es diu Frank Mundus, està mort. És el capità real quint de, de la pel·lícula de la novel·la o que Steven Spielberg va basar les seves pel·lícules, no? I doncs va morir al setembre amb 82 anys i ara la seva barcaça de fusta que es diu Cricket 2 doncs sortirà online molt bé febrer, amb un preu inicial de 25.000 dòlars que tampoc estan. Poneixer no, però això està a subasta perquè... uh, Jordi Tardà ree per comprar fissures la fira del disc. No li dona temps vindrà a Spielberg i la compra <ríe> directament al Museu oh, no, jo crec que Spielberg uh, ha tingut prou força, té prous cables com per haver-li comprat abans. Home, no té perquè què. Han esperat que ells es morís per vendre-la, volia que devia estar molt lligatada. Mm -hmm. a ella. No l'espantis d'aquesta manera. Si no. veig una mà que em ve per darrere... Clara estava aquí simulant la mussolada. Aprova-te al micro, aprova És que fa no, cosa. No, està, no pensis que anava a tocar altres coses. Vinga, va, anem directament, als 40 minuts.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 I avui, uns 40 minuts, amb molt males notícies. La primera mala notícia és que la setmana passada es va acabar Boston League. Malauradament, la sèrie ha finalitzat la seva cinquena temporada, malgrat tenir un número d'espectadors de mitjana de 10 milions. L'últim capítol, capítol doble, es va acomiadar més de 10 milions d'espectadors. Boston League s'ha acabat, no perquè la gent no l'hagi vist, perquè, de fet, és la sèrie que la gent ha seguit amb més fidelitat. És a dir, totes les sèries tenen alts i baixos. En canvi Boston Legal s'ha mantingut sempre en els 10 milions d'espectadors cosa eh, absolutament molt difícil deure a la televisió americana Els motius doncs publicitaris de Boston League l'agafa audiència doncs de mitjana edat superior a la resta i els anunciants el que el que volen el que busquen és eh, productes eh, de doncs, per vendre a la gent jove. Aleshores, l'únic motiu de la cancel·lació de Boston Legal ha estat aquest. Una autèntica pena, David Kelly doncs ha posat punt i final en aquesta cinquena temporada que ja s'havia anunciat que seria la darrera per Boston Legal, i la veritat, enyorarem moltíssim les xerrades entre Denny Crane i Alan Shore, i com l'última frase de Boston Legal diu, que va a citar ara mateix, que diu Denny Crane, diu «Jo estimaré la vida Alan, inclús si em mata, estimaré el peix, estarem tu, estimaré la vida Alan». Doncs amb aquesta frase acomiadem al que és la sèrie Boston Legal i l'altra desgraciada notícia que hem de donar que ja va succeir eh, fa diverses setmanes eh, i que volíem donar però la donem ara és que ha mort el doblador Ernest Aura un dels dobladors més importants del nostre país, ell és el doblador per exemple, o va ser doblador d'Arnold Schwarzenegger Martin Sheen, Tommy Lee Jones i l'Auris Finsborn i per retre-li homenatge a l'Ernest Aura, nosaltres hem preparat un tall d'ell posant la veu a Martin Sheen, el president dels Estats Units eh, l'Ala West de la Casa Blanca. Señor, ¿puede salir y acabar con esto de Debo... no, no, pienso salir. ¿Y qué demonios ocurre? Que me enviaron dos pavos y el más fotogénico de los dos recibe el indulto presidencial y un retiro dorado en un zoo infantil. Al finalistas se lo comen. Si los Óscar fueran así, los vería. Presidente... Pues compra el otro pavo. Ya lo han vendido. Entonces no puedo hacer Indulte nada. Pavo. El pavo no ha cometido un crimen. Señor, usted realmente no tengo ninguna jurisdicción sobre las aves. Sí, eso ya lo sé, y usted también lo sabe, pero Morton no lo sabe. Es, Va a un instituto y trajo los pavos. ¿Va al instituto y no sabe que no puede indultar al pavo? Eso espero. CJ, si no reformamos, y me refiero a reformar de arriba a abajo la educación en este país... Sí, señor, pero quizá no sea el momento. ¿Dónde está? Ahí, fuera. Morton, este es el presidente Barlett. Hola, Morton. ¡Guau! Wow. Bien dicho. ¿Este es el pavo? sí. Te indulto. Señor... ¿Qué quieres? Ya sabe. Por el poder que me otorga la Constitución de los Estados Unidos en este acto, te indulto. Qué bien. No, no está bien, hijo. Señor... Morton, yo no puedo indultar a un pavo. Y si crees que puedo hacerlo, vas a tener que volver a tu instituto e insistir para que te preparen mejor antes de salir a enfrentarte al mundo. ¿No puede indultar a un pavo? No. No diré qué puedo hacer. Voy a llamar a filas a este maravilloso pavo. Mientras tanto, alguien tendrá que extender un cheque que llevará mi firma en él para que los chicos puedan comprar pavo congelado. Doncs aquest era el tall de l'Ala Oeste de la Casablanca, que havien dit amb la, amb la veu de l'Ernest Aura, gran doblador que malauradament ens ha deixat. I nosaltres, eh, crec que ja tenim gairebé el Juan Certo a punt, ara, ara l'escoltarem. Eh, només recordar-vos, abans de amb el Juanjo, que ens farà la seva llista de Nadal, que la llista del Ningú no és Perfecte està, per exemple, el que és el DVD del Cavallero Oscuro, que surt amb diverses còpies, edicions especials de dos discos, edicions de cartró amb postals hi ha una edició amb una màscara bé, hi ha edicions a punta pala del Cavallero Oscuro del Christopher Nolan que suposo que ja hi han encarat directament a carregar l'impernadal doncs anem directament amb el Juanjo Hola, qué tal, Juanjo, com estàs? Hola, què tal, com va? Avui en música una mica nadalenca, eh? T'han posat sí, a fons. Sí, sí, ja l'he vist, ja. <ríe> Molt bé, veure, quina és la teva carta dels reis? Quins són els còmics que, que s'han de regalar aquest Nadal? Mira, jo he pensat, pues, exactament en això, en els còmics que són per regalar, regalar. Yo tengo la costumbre siempre, en navidades, cumpleaños y demás, amigos, sobrinos, familiar, y tal, regalar siempre còmics. Uh -huh. Entonces no tanto son los cómics que me gustaría a mí, sino los cómics que creo que eh, llegadas a las manos de unas personas que no leen cómics, pero que cuando te vean el próximo año les vas a preguntar «Oye, ¿te gustó el cómico?» que te regalé, con lo cual les obligas a leérselo. Pues este tipo de cómics que a esa gente le, les va a gustar y de repente van a decir «Oye, no sabía yo que se hacían cosas así». Entonces, eh bajo esta perspectiva he seleccionado media docena de cosas, bueno, exactamente… Cinco uh -huh. Y las ponemos pues, a comentar Vamos por la primera En primer lugar, una cosa que está muy de actualidad Que es un, un cómic eh, sobre la mafia uh -huh. Sobre la mafia italiana Se llama Brancaccio Está editado por Norma Editorial Y eh, el guión es de Giovanni Di Gregorio Y los dibujos de Claudio Stassi Se trata de una historia que ha ido recibiendo bastantes premios por Italia Es en blanco y negro Y nos cuenta la historia de un pequeño barrio eh, real de Palermo, eh, pero el eh, que está completamente controlado por la mafia, pero nos lo cuenta sin la épica con la que nos suelen llegar las historias de los mafiosos. Es decir, tanto en El Padrino como incluso en, en la más reciente de Gomorra, eh, hay una en El Padrino, porque es el, el protagonista, el poderoso, y en Gomorra, porque son una serie de personas que quieren entrar en sí. el círculo mafioso, este huye de eso y nos cuenta cómo es la vida cotidiana de una familia del tendero de la esquina. Cómo a él y a su familia le afecta el hecho de estar en un territorio controlado por la mafia. Uh -huh. Uh -huh. No cuida mucho la edición, hay un prólogo de una periodista de La Vanguardia corresponsal en Roma varios epílogos y uno de ellos eh, uno de los textos que vienen al final es de ¿me estoy buscando? Rita Borsellino Muy que bien. es la hermana del juez Borsellino uno de los jueces de que persiguieron a la mafia y terminaron volando por los aires vamos por el segundo el segundo es Arrugas de Paco Roca uh -huh. es el premio nacional de este año es sí. el premio del salón de este año es un libro sorprendente que bueno, fue publicado primero en, en Francia por Delcourt y luego nos ha llegado a España en la versión de Artiguerri, lleva ya varias ediciones y es un vistazo eh, agridulce, como no podía ser de otra forma, a el Alzheimer. Uh -huh. Paco Roca, el, el padre de un amigo suyo que, bueno, según parece le influyó bastante cuando era niño y lo dejaba a TVOs y tal y cual, eh, tiene Alzheimer, entonces fue una cosa que le impactó profundamente y ha contado una historia... De de mar, pero no una historia de estas que hace llorar, es decir, es una historia que muchas veces se provoca también una, una sonrisa, un reconocer situaciones eh, que, que más o menos has podido ver o has podido encontrarte en, en tu entorno, y es una obra verdaderamente... Um, Sorprendente, sorprendente y sobre todo porque está teniendo a raíz de los premios que va recibiendo un, una segunda vida muy interesante y hay mucha gente que está comprándose en estos momentos no este es el típico libro que puede gustar a, a muchas personas que no son lectores de cómics uh -huh. y la tercera propuesta tercera propuesta río abajo del rabaté es un álbum que salió para el salón del cómic es una obra francesa de unas cien páginas aproximadamente que nos cuenta una vida la vida de bueno la vida no, un periodo de la vida de un señor jubilado de un pobrecito de Francia que toda su vida consiste en ir a pescar con los amigos en echar eh, la partida a las cartas con ellos en los comentarios de este año parece que hace más frío que el año pasado sí. o parece que hace más calor y tal y cual y que de repente un día. ...descubre el sexo... ...entonces es un álbum de estos de... ...que empiezas leyéndolo con un cierto interés... ...terminas sonriendo... ...y al final te deja el corazón esponjado... ...porque es un auténtico canto a la vida... ...un, un, un, un álbum... ...de esos que también... ...puede gustar a todo aquel que habitualmente... ...no lee cómics... ...pero que eso sí, tiene que ser una de estas personas... ...de, de corazón abierto y de... ...y de espíritu... ...y de espíritu liberal... Uh -huh. Muy bien. ¿Y la cuarta? La cuarta es un álbum que ha pasado muy desapercibido también este año. Se llama Extraperlo y Tranvía. Es de Alfonso López. Alfonso López es un autor que <coughs> últimamente eh, reparte su tiempo entre la recreación de personajes clásicos hizo una juventud del Capitán Trueno verdaderamente buena y Eh, los libros de compromiso y pedagógicos, es decir, acaba de publicar un libro sobre el cambio climático, ha hecho otro sobre lo que es la globalización, libros mmm, pedagógicos en los que explica toda una serie de cosas. En Estraperlo y tranvía ha cogido y ha revitalizado a la familia Ulises. La editorial, que es de Ediciones B, ha tenido la poca vista de poner la familia Ulises pequeñito en la parte de abajo del álbum, de tal forma que casi no se lee. Y es una historia de la familia Ulises, evidentemente, eh, llevada a su época y tocada con lo que era la realidad de la época. Muy lejos de las historias del TVO, que eran completamente escapistas. Uh -huh. Aquí nos encontramos con que la Barcelona, pues eso, de los años 50, con, con el escaperlo, el contrabando, el que aquí no había de nada y todo tenía que venir de contrabando, con el maquis que de vez en cuando asaltaba pueblecitos de, de Lérida o se enfrentaba a la Guardia Civil, o incluso en Barcelona, uh -huh. eh, atracaba bancos y demás, y sin perder evidentemente el, el sentido que tiene eh, la familia Ulises y, y los gags de, de la abuela, medio sorda. Eso es lo típico vaya, de eh, la, la familia Ulises. Es decir, ha recreado muy bien eh, la familia Ulises, con una apuesta al día que en su momento, por motivos obvios de censura, no se pudo hacer. Y la última rápidamente, Juanjo. La última rápidamente es El Eternauta, una obra del guionista Westergel desaparecido en la dictadura argentina, con el dibujante Solano López es un clásico en Argentina se ha reeditado constantemente y cuando digo clásico lo digo en ese sentido de que no pierde vigencia, es decir, que se va leyendo, leyendo, leyendo a pesar de los años y todas las generaciones siguen encontrando cosas interesantes en él. I molt bones festes Igualmente I ens retrobem l'any que ve Nos vemos el año que viene I tant, nos oímos, nos vemos el que faci falta Venga, un abrazo Igualmente Juanjo, una abraçada Adéu I nosaltres anem pel box office El que més dona als Estats Units El box office Thank you very much I think I'll survive this evening un box office eh, molt, molt curt. curt. La Marta és clar, com que és una cançó de Nadal de Robbie Williams, s'em està indignant, però és que se'ns acaba el temps. Ara ara pujarem i baixarem. Tu tranquil·la, la posició número 5, Austràlia, tres setmanes amb 37 milions, a la 4 Volt, quatre setmanes amb 88, a la 3 Crepúsculo, quatre setmanes amb 150, a la 2 Frost Christmas, tres setmanes amb 87 i a la posició número últimat, o mal la terra amb 31 milions de dòlars. No, no, no, no. Ultimàtum a la Tierra, el Roger Avera, ens diu que «The day the earth stole steel...» Ultimátum a la Tierra, l'estat espanyol, i el dia, el dia que la Terra es va resistir en la seva traducció literal, necessita no prendre's el títol tan seriosament perquè la trama resisteix al llarg de la mateixa. O sigui que no li va agradar gaire. Matt Pace diu que és el viatge més felaç de Keanu Reeves en anys. Li posa la nota de D més. online, Matt Stevens diu que està, és sense ànima, és una extravagància pretensiosa, la nota una C menys. Finalment, l'Entertainment Weekly, Lowen Gleyberman, diu que és monòtona i li posa una C menys. I nosaltres doncs, ja anem preparats pel comiat i per eh, fer el sorteig del lot de còmics de Panini. Fem el lot eh, ja, Marta, posem la música. Fem el lot, eh, d'on doncs Jacint, eh, mentre la Marta ens prepara la música de comiat del programa, que no serà aquesta. Treu una bola. Sí? Sí, sí treu una bola d'aquestes. Un sis. El sis, doncs el sis correspon a l'Ignacio Menéndez eh, de Villapérez, tu, escolta. Uh, Dovia, doncs sembla, que li ha tocat el premi Doncs uh, Ignacio El premi és teu Us uh, rebràs a casa teva, felicitats I ara sí, arriba el moment d'acomidar-nos I ho fem a la banda sonora de Rock and Roll El grup de Clash Amb aquesta cançó que es diu Bank Robert uh, Marta Jacint Bon Nadal, bones festes, bon any nou i fins la propera setmana. Fins la propera. Sí, la setmana la de, Nadal. de Nadal, ja ho hem dit, programa repetició. Sí, jo re, estaré més és, Bueno, ja passa això. Programa repetició la setmana de Nadal, la de cap d'any, el programa especial d'entrevistes i la setmana de Reis, doncs, el Ningú no és perfecte. Nosaltres ens acomidem. Bon any, bon Nadal. Mm -hmm. Bon Nadal. Bon Nadal.